God kväll mina herrar! Hoppas att allt är bra med er! Först så vill jag ju såklart passa på att gratulera Andu som tog Samaras på 10 poäng förra veckan. Bra gjort Andu! Faktum är att jag är nog mer känd än greken, så vi får väl se vad du kan åstadkomma nu, Kømberg. Jag föddes på 80-talet i staden Tokopilla och är mitt i min karriär. Till skillnad från Samaras så är jag väldigt kort. Under 1,70 faktiskt. Jag spelade med Radamel Falcao mellan 2007 och 2008 i River Plate. Och det har ju varit väldigt många bra spelare där genom tiden. Jag blev utlånad dit av klubben som ägde mig i Europa. Och faktum är att jag blev utlånad flera gånger. Både till Colo Colo och till River Plate. Men... Jag kostade ju faktiskt 700 000 dollar för den argentinska klubben att bara låna mig. Så ett löfte, det var jag allt ändå. Jag hade min första riktiga säsong i Italien när jag var 20 år. Och gjorde då 3 mål på 31 matcher. Det blev sedan två år till i Serie A där jag gjorde mig till ett större namn. Till slut så blev det 20 mål på 90 matcher. Där tar det stopp på 10 poäng. <trycknynt> Shit, 70, det är inte Ja, Ander, hur gick det med dina vibes? Det var inte den vibesen, men det, kan, det är ju typ två spelare som står med nu. Ja. Ja, jag, jag gissar, Jörgen. Nej. Jo, men jag måste göra på tio. Jag måste... Varför måste du det? Du, gör, du får alltid fel när du gör sådär. Låt, ja, varför då? Jag har aldrig hört dig gissa rätt när du gör en tidig gissning. Han har ju slåt låt han vara. Du ska ta den, eller? Jag gissar. Ja, ja. Mm. <laughs> Bra, stå på dig. Åtta poäng. Har du klart det? Mm. Jag blev upptäckt som 15-åring av stadens borgmästare som blev väldigt imponerad av mitt spel. Han var den som gav mig mina första fotbollsskor. Ett tag senare då slog jag igenom i en reg regional match där jag gjorde 8 mål. Jag har representerat mitt landslag flitigt och trots att jag nu bara är 25 år så har jag gjort 71 landskamper och 25 mål. Helt otroligt många landskamper på så kort tid, tycker i alla fall jag. I min italienska klubb spelade andra stjärnor där samtidigt som mig. Till exempel Gökan Inler och Floro Flores. Jag skulle lämna Italien 2011 och då gå till Spanien. Aha. Det är vad ni får påta på. jag är fel? <laughs> Nej. <okay>. Nej. <laughs> Men 25 ja, år bara. Jag är helt avstånd. Nej, jag är helt, 25 helt år Dessutom sa jag var på nättinnan När Jörgen springer till Linda Och att hon ska flytta till Colombia nu <laughs> Startar flanskolan <laughs> ja. ja Men fan vad jag är När man helt inte har någonting att gå på alltså. nej Ska jag gå vidare? Så. Jag är fortfarande inne på att det är den Men jag måste ändå bli helt säker alltså. All right, då kör vi vidare ja kör. För sex poäng Vad ja. gör du för någonting Per? Jag har bara skrivit ner så jag kommer du ihåg. Det är flygplansläget. André vill kolla sig inte. Pärsigt ja. att googla här. Ja. Som, som man känner andra ja, känner man sig, man sig själv. Du mm har -hmm. alltid flygplansläget va? Nu kör vi 6 poäng. Jag kostade 37 miljoner euro när jag gick till Spanien. Och jag debuterade officiellt i Spanska Superkuppen i mars som slutade 2-2. Samtidigt som jag kom till den här klubben så kom även Alexander Schlebe. Dit, efter att han inte hade förlängt med Arsenal Jag har som ni förstått Även spelat i Premier League Och i, i England så har jag spelat med nummer 17 på ryggen That's it Ja Vänta <laughs> nu behöver vi närma oss Någonting här <laughs> Jag är lite besviken just nu, men... Ja, det är helt sjuk, eftersom man är aktiv och man har flera klubbar nu, så det är det helt sjukt att jag är inte ens... Ja, då tar vi på fyra poäng ja. då. Det här trodde jag inte. Fan. Jag befinner mig faktiskt i England just nu. Och jag kom till ett lag som inte har slagit som ligatiteln på ett tag, men med mig i laget så har ju förhoppningen ökat. Tyvärr så är ju Chelsea hopplöst bra detta år, så vi får nog stå på tillväxt till nästa år. Men, efter att ha spelat i Udinese i större delen av jag min karriär. <laughs> ja, då vet man. jag också. Ja, men det är lite för sent nu som du Men, <laughs> från att ha spelat i Udinese i större delen av min karriär så känns Premier League som ett steg i rätt riktning. Det är vad ni får på fyra. Det andra måste ju veta om det nu. Ja, men tyst nu bara. vad tack sina ruggisar? Tack sin var helt lågsnitts. Ja, för två poäng. Nu ska vi se vem som tar det att lämna Barcelona för Arsenal kanske inte är det bästa bytet. Men att spela i Messi skugga hela karriären är ju heller inget... Ah, Pär? Ja. Hey. <laughs> Nej. Uh -huh. Jämt, eller? Var det samtidigt? Jag det bara... Jag hörde Pär. Jag hörde Brä. Pär. Uh -huh. Jag hörde Pär på den. Men att spela i Messi skugga hela karriären är ju heller inget som man beskriver in i sina memoarer. Jag är en stor stjärna i mitt hemland Chile och var tongivande i VM. Om jag kan lyfta Arsenal till en nivå till, det återstår att se. Det vore ju kul att få hit en defensiv mittfältare av klass med. Vem är jag? Vi var med Jörgen Söderberg på tio. Ja, innan. vad är du på? Du som så. Nej, jag hade gissat på TV:s, Carlos TV:s. Det var inte ja, jättedump tycker jag. 25, han är typ 29. Men det är på 10, då visste jag att han var 25. <här> Lundqvist. Jag skrev Alexis Sanchez. Ja, det stämmer. Och Svensson va? Ja, Sanchez. På två poäng. Alltså, tar sa du, din egen spelare. Ja, Hellre att jag gissar på tio och tar den på två. Ja, eh. Va? <skratt> Nej, ja bad. Du har ju rätt på tio. Ja, så hade och tagit. sen så undrar du varför inte du har mer poäng. Det går ut alltså på ja. att ta poäng. Ja. Men äh, mina... Vi låta tittarna för övrigt avgöra vilket namn de har. Vilka skulle avgöra? <skratt> tittarna avgör. Ja, men det är några som tittar på oss. <skratt> <skratt> Nej, men, äh, men svenska. 37 miljoner till Spanien. Då borde man nästan ha fattat vem det var. Man var med i superkuppen. Det borde vara någon av Barcelona Real Madrid. Schleb kom, kom dit samtidigt. Och sen så nummer 17 på ryggen. Du vet inte ens jag... vad Sanchez har. På. Jag, måste... jag, var, jag var inte jag... alls inne på att det skulle vara en, en Barcelona-Realmsberg. Ja. Real -spray. Jag tänkte att det mm. började lätt i Atletico, vilka? Nej, fan, vilka är det mer? Valencia, men de är inte värvande. Jag ja, visste att han kom samtidigt som uh, ryssen där. Det störde mig, för annars hade jag 17 på ryggen i Barcelona. Där visste jag visste att han hade... Wow. Ja, jag var helt annat tankar. kunde jag fått. Jag lite besviken.